Pentru cine bat clopotele? Pista 2 Tabel cronologic 1899 În ziua de 21 iulie, la Oak Park, lângă Chicago, statul Illinois, se naște Ernest Miller Hemingway. 1917-1918 După absolvirea cursurilor secundare la Oak Park High School, Hemingway lucrează la ziarul Kansas City Star. 1918 Hemingway este primit în formațiile auxiliare ale Crucii Roșii Americane și pleacă în Italia. Este grav rănit pe frontul de la Piave. După însănătoșire se înrolează în infanteria italiană. 1920-1921 Colaborează la diferite publicații și este angajat la Toronto Star Weekly. 1923. Hemingway publică la Paris volumul Three Stories and Ten Poems, trei novele și 10 poeme. 1924-1928. Locuiește la Paris unde întreține legături strânse cu cercurile artistice și scriitoricești, în special anglosaxone. 1924. Hemingway publică tot la Paris volumul In Our Time, în vremea noastră. 1926. Publică la New York romanele The Torrents of Spring, Puhoaiele de Primăvară și The Sun Also Rises, Soarele Răsare, Soarele Apune sau Fiesta. 1927. Publică volumul de nuvele. Men without woman. Bărbați fără femei 1928 Tatăl scriitorului, medicul Clarence Edwards Hemingway, se sinucide 1929 Publică romanul Adio Arme 1932 Apare lucrarea Death in the afternoon Moarte după amiază 1933 Apare volumul de nuvele Winner take nothing, câștigătorul nu ia nimic 1935, Hemingway publică volumul Green Hills of Africa Colinele verzi ale Africii 1936, Hemingway contribuie cu 40 de mii de dolari la sprijinirea materială a armatelor republicane spaniole 1937, apare românul To have and have not a avea și a nu avea. Hemingway pleacă în Spania pe lângă armatele republicane în calitate de corespondent al unei agenții de presă. Scrie piesa cu subiect din războiul național revoluționar al poporului spaniol intitulată The Fifth Column, coloana a cincea. Realizează în colaborare filmul documentar The Spanish Earth, Pământul spaniol, al cărui scenarist și comentator este. Hemingway ia parte la al doilea Congres al scriitorilor americani și rostește primul discurs în sprijinul revoluționarilor spanioli. 1938. Apare cu legerea: The fifth column in the first 49 stars. Colona a cincea și primele 49 de nuvele. 1939. Hemingway se stabilește în Cuba, într-o vilă din apropierea Havanei. 1940. Publică romanul For Whom the Bell Tolls, Pentru Cine Bat Clopotele. Piesa Coloana a V-a e adaptată pentru scenă. 1942. Publică antologia Men at War, Oameni în Război. 1942. 1944. La bordul iahtului său propriu, special echipat care poartă numele eroinei din Pentru cine bat clopotele, Pilar, participă la acțiunea de urmărire a submarinelor hitleriste în Marea Caraibilor. Acest episod din viața lui Hemingway își va găsi ecoul în partea a treia a cărții scrise începând din 1951, dar publicată abia postum sub titlul in the Stream – Insule în Golfstrom. 1944-1945 Participă în calitate de corespondent de război la diferite acțiuni ale forțelor aliate antihitleriste pe frontul de vest. 1950 Apare romanul Across the River and Into the Trees, dincolo de fluviu și printre copaci. 1952 Hemingway publică nuvela The Old Man and the Sea, Bătrânul și Marea, pentru care îi se acordă premiul Pulitzer 1953. 1954 Lui Ernest Hemingway i se acordă premiul Nobel pentru literatură ca semn de prețuire și recunoaștere a desăvârșitei maestrii în arta narațiunii moderne. 1961 Ernest Hemingway se sinucide la proprietatea sa din statul Idaho. 1964 Se publică volumul O sărbătoare de neuitat 1970 Este publicat romanul Iceland in the Stream Insule în Golfstrom. 1931 Regele Alfons al XIII-lea părăsește Spania Monarhia este abolită și se proclamă Republica 1932 Reacțiunea spaniolă încearcă pentru prima oară întronarea unui regim fascist prin rebeliunea organizată la Madrid și Sevilla de generalul Sanjurjo. Încercarea este repede lichidată prin acțiunile energice ale muncitorilor. 1934. Comuniștii și socialiștii spanioli realizează alianța muncitoare și în octombrie pornesc insurrecția populară, ocupând orașul Oviedo, unde puterea este preluată de muncitori și țărani. Deși reprimate sângeros, insurrecția izbutește totuși să împiedice instaurarea unei dictaturi fasciste deschise. 1936. Răspunzând chemării Partidului Comunist din Spania, organizațiile și partidele democratice constituie la 15 ianuarie un front comun al tuturor forțelor antifasciste, Frontul Popular. La 16 februarie, Frontul Popular obține o zdrobitoare victorie în alegerile parlamentare. La 18 iulie, militarii reacționari, în frunte cu Franco, dezlăntuie rebeliunea fascistă împotriva Republicii Spaniole. În ziua de 19 iulie, Partidul Comunist din Spania lansează Lozinca, no pasaran, nu vor trece. În primele nouă săptămâni de lupte, puterea populară se instaurează pe două treimi din suprafața țării. Războiul din Spania devine un război național revoluționar al poporului spaniol împotriva forțelor intervenționiste. La 22 iulie sosesc pe pământul Spaniei primele formații internaționale de voluntari antifasciști. În luna iulie ia ființă la București un comitet de inițiativă menit să coordoneze în întreaga țară eforturile de ajutorare a poporului spaniol. În aceeași lună sosesc în Spania primii voluntari antifasciști români. În luna august, cercurile imperialiste anglo-franceze proclama așa zisa politică de neintervenție, care a însemnat în fapt un sprijin important dat rebelilor și sprijinitorilor lor. Hitleriștii și fasciștii italieni. Tot în luna august, Comitetul Central al Partidului Comunist Român lansează un manifest înflăcărat prin care cheamă la solidaritate cu lupta vitejească a poporului spaniol. La București și în alte localități muncitorii donează salariul pe o jumătate de zi în ajutorul Spaniei Republicane. În numeroase orașe din țara noastră iau naștere comitete pentru sprijinirea luptei antifasciste a poporului spaniol. La 10 octombrie, guvernul republican proclamă crearea armatei populare spaniole. La 22 octombrie apare decizia guvernului spaniol pe baza căreia sunt formate brigăzile internaționale. La 25 octombrie, Germania hitleristă și Italia fascistă recunosc așa zisul guvern al lui Franco drept guvern al Spaniei. La 29 octombrie, intră în luptă prima formație de voluntari sovietici, tankiștii aflați sub comanda generalului Pavlov. La 28 noiembrie, prima grupă de voluntari antifasciști, alcătuită în majoritate din muncitori ceferiști, părăsește România plecând spre Spania. La mijlocul lunii decembrie, conducerea brigăzilor internaționale hotărăște formarea primei unități militare românești pe frontul antifascist din Spania. 1937 La mijlocul lunii ianuarie este oprită ofensiva fascistă împotriva Madridului. La 90 februarie intră în luptă pe frontul Harama, divizionul român de artilerie. Între 18 și 21 martie, forțele republicane încheie cu succes strălucit bătălia de la Guadalajara, nimicind trei divizii fasciste italiene. În luna aprilie încep acțiunile de partizani în teritoriile ocupate de fasciști. La începutul lui iulie, divizionul român de artilerie se transformă în regiment. În primele zile ale lunii iulie începe războiul de eliberare națională a poporului chinez împotriva Imperiului Japonez. În a doua jumătate a lunii august ia ființă Compania Română de Mitraliere. În septembrie, guvernele Statelor Unite ale Americii, Angliei și Franței încep tratative comerciale cu guvernul fascist spaniol. La mijlocul lunii decembrie începe ofensiva republicană de la Teruel, la care, alături de unitățile spaniole, ia parte și regimentul român de artilerie. 1938 La 27 februarie, conferința celulei de partii din Doftana adresează un fierbinte salut luptătorilor române antifasciști aflați în Spania. La 11-12 martie, hitleriștii cotropesc Austria. În urma hotărârii adoptate de guvernul republican spaniol, la 23 septembrie se trece la retragerea de pe fronta voluntarilor internaționali. Între 29 și 30 septembrie are loc conferința de la München. Germania hitleristă cotropește o parte din teritoriul cehoslovac. 1939 în luna ianuarie au loc în țara noastră numeroase acțiuni pentru sprijinirea materială a poporului spaniol. Către sfârșitul lunii ianuarie, răspunzând chemării Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania, luptătorii din formațiile internaționale se declară încă o dată voluntari și cer să reînceapă lupta. La începutul lui februarie, voluntarii internațional părăsesc pământul Spaniei și trec în Franța, unde sunt internați în lagăre de concentrare. La 28 februarie, guvernele englez și francez recunosc oficial regimul franchist. La 15 martie, Hitler ocupă întregul teritoriu al Cehoslovaciei. Războiul național revoluționar al poporului spaniol împotriva intervenției străine fasciste i-a sfârșit prin predarea Madridului de către un grup de trădători la 28 martie. Italia fascistă cotropește Albania la 7 aprilie. La 1 septembrie începe al doilea război mondial. Dumitru Mazilu